Rugăciunea a 26-a pentru taina și mucenicia inimii. Doamne, Tată, ceresc ca toate făcătorile, te iubim, te servim și îți mulțumim. Fiindcă ai făcut pe Sfinții Mucenii din Rusia și Ucraina mlădiție ale vieții tale, Alexandru, Alexie, Antonie, Boris, Constantin, Dimitrie, Elisabeta, Eleftrație, Gleb, Kuksha, Ioan, Ioan, Ioan, Ioan, Ioan, Isidor, Juvenal, Mitofan, Nicolae al Alexandra, Pahomie, Pavel, Rusul, Petru, Stefan, Teodor, Teodor Neamțul, Vasile, care împreună cu cei din Franța și din Italia, Alexandru, Atal, Landina, Telefterie, Epip, Ierastin, Ghi, Matar, Melasip, Mesip, Patroclu, Pepsip, Sip, Panticus, Trepe Sanctus, Sinforian, Sinforian, Turvon, Victor, precum și pe Sfinții Mucenici din Europa, Alban, Dona, Ermini Gel Tivlalia Kerkol Ioan Ludmila Oswald Colion Roman Roman Tarantea Sava Stefan Teodor Alexandru Alexandru Alexandru Alexandru, Alexandru Althias Omnian Ana Antonina Ares Asplan Atanastia autonom, Talantios Centirion Cipril Telestelie Helena Eusebiu Evgenie Grigorie Iacob Ignatie Styronitul Ioan Soldatul Mercie Legionarul, Mosco Nicolae Nicolae Orest Patricie Protoleon Stratilatul, Rodopian Roman, Ștefan Stratilat Vasile, Varvar Soldatul, Terentie Goral. Te rugăm, teruiește-le de a aduce roadă bogată din neamul lor și ascultă rugăciunile lor pentru noi.